Shantan Rajeem, sallallahu rrahman rrahim Inna alhamdallilah n'e ahmaduhu wa nustahinuhu wa nustaghfiruhu Wuna'udhu billahi ta'ala mishroodhi anfusina wa min seyyi'ati a'malina mayahdihi allahu falamudillelahu wama yughlilu falahadiya lahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la shariqa lahu washadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu tajitha lafdat zafalandarim matyan batan parallahu subhanahu wa ta'ala Zotin tonë falëndalojmë për i ti falëja dhe odzim kërkojmë salavatet, salamet për shëndetit më të begatta, bëpë nga mberën e fundit, Muhammed Mustafan a.s. Bishok të ti besnik, bëfaminin e ti të ndërshme dhe qdo musliman i cilin djekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj botë. Nëndëruar, gjë më të litë ndëruar të pranishëm, dhe të ndajmë në nësa qasta minuta para këtë bësë gjumasë, që shvetojnë edhishkan nga fjallë të pingamberit tonë sallallahu aleyhi vësallem Përmendëm në e, legjeratën e kaluar se shpalja e Zotit pra feja Allahut subhanahu e te ala ndahat në dy burime burimi i Quranit e qila është fjallë e Zotit gjellë që le aluhu dhe burimi tjetër është fjallë e pingamberit tonë sallallahu aleyhi vësallem dalimi mes këtërët dy burimeve është se Kur'ani Allahut është fjallet drejt për drejt nga Zotit. Fjallet drejt për drejt nga Zotit. Gjibraili, a.s. ja ka përcil Muhammedit, a.s. dhe aja shtu citat, tekst, gërm për gërm e në e ka lexu neve u metit të tina, a.s. Dërsa hadithi për nga mërët a.s. është fjallet ti, është fjallet ti e formuar nga aj, gërm për gërm e, shkronj për shkronj e dhe Ato çka e thot pejgamberi alayhi salatu vesselam konsiderohet shpjegim e Kur'anit. Konsiderohet shpjegim e Kur'anit. Atiku Kur'ani ka ardhe me diçka të përgjithshme, që nuk e ka shfaru detaj për detaj, e shfaron hadithi Muhammediit sallallahu alayhi wasallam. Ona dia t ardhen poytuar për një pikë, se si Kur'ani, si hadithi në aspektin e ligjit janë njësoj. Në aspektin për shembull të farzit është njësoj ndaj zoti yon te bara ke ualla për shembull e ka bëu farz haxhi kush është ai i cili e ka përcaktuar së një herë hadithi pejgamberit aleyhis salatu sallam me shurvet të Kur'an aty nuk ka ndonjë citat se haxhi bëhet vetëm një herë në mur po kur e kanë pyet pejgamberin aleyhis salatu sallam ai e ka përcaktuar se, se një herë eks humoral për dispozitave të njohura në në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sot kemi nda disa hadithe të pingamberi tonë, sallallahu aleyhi sallem, të cilët flasin për e, kontributin kolektiv dhe shëshëror dhe të gjematit për të arruajt moralin edhe parimin fetar. Pro, do t'i përmen me disa hadithin nga pingamberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, të cilat neve do t'na e, e përcaktojnë më qartë se sa është rëndësishme që njeri ju tështë kontribon si individ si individ me fuqin e shoqërisë për të rruajtur vetveten në shoqëri. O da shoh me pejgamberin e vonë alayhisalatu vesselam në një numër të madh të haditheve na ka nxit që shoqëria të jetë e shëndosh dhe të largon viruset e individëve. Prandaj, nëse supozojmë dhe ajo ndodh se njeriu çmuhet, e ka ep e keqja. Bon giorno, më katon, bën gabime, rreshet e çdo herë. Ku është ai pastruesi? Ku është ai vendi ku ai mund të më mu pastrua? Në një nga burimet e pastrimit është vetë xhamati, është vetë shoqëria. Është forca e shoqërisë e cila e pastron ata. Prandaj, nëse e humbton dhe e studion formatin e shoqërisë jashtë afes dhe domës dëshmërive të njerëzve, do të shqipë se në gjithë shqëri egzistën një numër i domës dëshmërive. Por shembul, nuk ka shqëri ku nuk shqitët u shqipë. Nuk ka shqëri ku në dikush nuk, nuk ka bukë pjekës. Së mundët. Sepse nuk mundët ajo shqëri me egzistuët. Do më dhëtë, bukë pjekësi dhe mjeku dhe tregu dhe pazari jan elemente domosdoshme pa ato shuxnia smund te ekzistoj por ekzistenca te argumenton se ktu ka ne shuxni se ata smund me ek smundim py vetit me don se na duhet monave mier jo atara be ngamer alayhi salatu selam njejshim me kta ka von ne shuxirin e muslimane do te ekzistoj ne imunitet i cili imunitet i ndihmon Individave me imunitet të likësht Por në kemi njerëzi Në shëshri Në shëshri në muslimaneve Dhe sët janë të dobot në vedveti Por qëfar duhet me bo shëshria Dhe da shumë në haditet e pengamberi Salatëve selam Që shëshria duhet të i kondrivon ati Të i ndihmon ati Sikur kur i apin uh, Njerëzit qëndosh Gjak një të likëtit A jo që si ka elementet A jo ka gjakin e vetë E ka organizmin e vetë por nuk i mjafton me te i kalu situatën e krizës e cilë e ka kaplu. Qka ndodhë? Paracitet në voja dhe paracitet në vullnetar për nda nga gjaku i tëre. As këtas dëmtohën se e zavëncoj me gjak tjetër, u aprodhonë organizmi tjetërin dhe indihmohët atina të smutit, ekstumerat. Tani e njajshme skena, e njajshme skena në më një figurative se një, Gjunat e njerëzve Gjunat e muslimanve Gabimet e muslimanve Do njerë duhet ndihmovën Me doza imuniteti nga shëshnia Se së mundet aj vet me e te kalu Ska ta ka ta te kaluje vet Qka ndodhë Për nga Mirjalej Salatës Seram E ka dregu një grumbull të haditheve Se duhet i njëmon shëshnia Duhet i njëmon shëshnia Dhe nuk duhet ta anashkallon E lere mo minimu Me e shkatrua tha Dërsa smundjet, fizike, injonjë smundjeve shpirtrore Më dhe disa tjetarë dhe njanë të njëta në, në funksion Sikur kur i bje smuja trupit, i bje smuja shpirtit Nëse shpirtit janë i fort, e, e mund, apo e te i kalon Sikur këto viruset që ka jem përham Ata thonë nëse ti e ki imunitetin e fort, apo e te i kalon Po kevi i liksht, apo po e patë edhe një gjuna tjetër, një smuja tjetër Apo ta galon dhe një smu e kronike Apo Atare rëziko është i madhë Rëziko është, është i madhë Kjo është shkena të sënë do ta Parasjesme me lejnë Allahu të bare ke vetanë Nga hadithet e pengamberit Sallallahu aleyhi wasallam Hadithin Hadithet do t'i përmenë me i ka nxerim Am Bukhari ju, disa brejtorim am muslimi Kësumëra pra janë të gjitha hadithet Të, të pa diskutushme nga pengamberit Sallallahu aleyhi wasallam Hadithin që ka nxerim am Bukhari ju dhe imam muslimi, të cimin imam nevoju, e ka titulu në librin e ti të njohur, kopshti të devotshmeve, Rialu Salihin, e ka titulu me këtë kaptim. Ka than, madrimi i hirmeteve ndereve të muslimanve dhe shpjegimi i të drejtave të të tëre, trajtimi i but me njëri tjetrin dhe mushila ndoj të tëre. Ra, cilat janë drejta të mushtimanin qëshri Cilat janë trajtime që duhet me, me adhon ati hake ka Dhe tjetra nësa ajo i smut A të i kalon vesh e drejta me thanë Së jam të të bëhë kur gjo Apo të të më i thanë ma shumë Dhe të shumë me lejnë Allahu të bareke vë teala Gabi Musa e shari Radhi Allahu anë thot të kanë dëgjupin nga merin ton Salallahu aleyhi sallam duke thanë Elmu'minu lilmu'mini Kelbuniani jeshuddu ba'duhu ba'dan Wa shabbeke Bajna asabi'i hi Alej salatu wa salam Thot ebi Musa el-Eshari Ebu Musa el-Eshari Ka qenë shoki për nga mbirit Salallahu alaihi wa salam Thot eka ndëgju Alej salatu wa salam duke thonë Besimtari Për besimtari Janë sikur ndërtesa E cila e mban njëra tjetërën Besimtari Për besimtari Janë sikur në dërtesa që e mba njëra tjetërën Cile e manë pjesën e naltë me Kjo po shtë, apo Por dha jo po, edha jo naltë e maket Pjesën tjetër, apo Në më dhonë, kur ti i njëtë tullat me tulla Cile e ma cilën Si cile e ma tjetërën Thot ebu Musa le shari Ua shep bekebejne asabi ihi Dhe i gërshetoj I gërshetoj kështu gjishtat Fën nga mirë a lejë sara sham Tha, Kështu janë besimtarën A dhe gjithashtu i gishtat i gabon me me shein pejgamberit sallallahu alei dhe sellem. Domthon, ekzistojnë imunitete shoshrorë o fucë e cila e ruan organizmin, ajo punon veç në xhamat. Si të jetë njëri vetë, se në shpithzon këtë të mirë. Por janë disa të mira, të cilat njeriu nuk mund të, domthon, të, të shoshries nuk mund të mu integro vetaj. Vë me thonë, ajde unë e ri, ri vetë Po shemë, e kemi për me Ushtimët, pijet Mjekun Së mundët dikush me thonë Unë e vetë, asë mduk, a, nuk mduk Asë buk pjekës, asë uj Asë ushtim, asë doktor Së unë e vetë Vetë i di kejt Vetë i ruj kejt, së mundësh Qëka të dalej salat o sena Edhe imani, edhe islami Edhe morali Janë gjërat së rruën më njëri tjetëri Andaj sa prej gjërave në publik ruan një ripi teatri. Dhe kjo për rahmet e Zotit xhel xhelalu. Për shembull, njeriu nuk e ka than ligjin, nuk e nuk e van gjunoin kuror jashtë edhe kur omrena, nisoi. Se i ruhet a imuniteti i jashtëm në publik o shtifort e sele. Ndërsa kurovet humbi imunitet, humbi forcë dhe e shkel gjunoin. A noj për nga mbërja rejë salat dësa më një dit tjetër, ka dhanë, Allahu Gjelle Gjelle Luhu nuk e fut në zjarë një njëri cili o vetë, në shpi, i shkon menja me një me bani gjuna, i kujtojot zoti, s'ka i munitet tjetër, s'ka të pakur kush, s'ka gjemat, s'ka publik, s'ka opinion që mundën me, me i bani shtipje. Tha i shkon menja me një me bani gjuna, i kujtojot Allahu dhe i dalin lotët dhe nuk e bani gjunaet. Tha këtë Allahu kur se fut në zjarë. Pse, sepse këj, do më thonë, me gjithës e s'ka imunitet, e ka te e tegalu e gjunajnë. A do i shikopi nga Mirja Alekis Salatës Salam, përmeni në këtë hadith, që fara është kjo? Kësa i dhojnë djetarët pra e quajnë imuniteti gjematorë, fuqia e gjematët. A ba, kini pa, shembojnë më, më të afrë që e patëm në këtë Ramazan që a kalojnë. E lusëpja Allahun që Allahut nga mundësën me mërije Ramazan në që ka vjenë. Dukë e qenë me, me shëndet dhe me iman dhe me në gjendje, në gjendje normale Këj Ramazan që nga kaloj Në atë formë që ka e përjetun Pa gjami, pa taravi, pa shoshni Abo të izolume kështu më rrat Njësia e përbash këtë cila ka qenë Njësia e përbash këtë ka qenë Se nuk e pas ka Ramazani atë shije vet Qoftë edhe nëse i në familje të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe provu njërzit me bo taravit të, të shpia, mu falë vetë, e kështu më radhë dhe shku disa ditë dhe ra takati. Pse, sepse janë disa gjëra veç imuniteti, pra veç motori gjematit e hesata. Vecë hesata jo. A në njëri i falë, tërdo të taravit, papritu, nuk i njën lodit hiqë, dhe nuk më dhe valë një taravive të, të shpia. Pse valë, s'ka takat. E ku e mërë takatën a në gjami, pi gjematit. Allahu gelejay ka i ka rregullu këto të çështje këto. Kjo është a ditë e parë se ne ka përmend dietart në në këtë kontekst. A ditë tjetër, se ne ka dhënë Imam Buhariu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah ibn Umar, shoqë pejgamberi tale sallallahu alaihi wasalam, thotë e ka mbogjuar pejgamberin ton alaihi salatu wasalam duke thënë kështu. El muslimu akhul muslimi. Muslimani vlla i muslimanit. Muslimani o vlla i muslimanit. La jellimuhu o la jellimuhu. Si ban zullum muslimani muslimanit dhe nuk e dërzon ata. Dhe shkën kjo fejara nuk e dërzon ata, nuk i ban zullum. Qka dhe do më dhon nuk, nuk i ban zullum? Nuk i ban zullum dhe më dhon nuk e prek, nuk, i, nuk e cënën. E qka dhe do më dhon nuk e dërzon? E ta një të kjo ku jemi të imuniteti gjematorë. Nësa ajo i smutë, o mështë, Gjunashar, ëmë, mëkatar është i rrësh Do mënë, ka rrëshqit dykon Mësmi ba zullum Qka do më dhënë tash? Tash ndryshonë mësmi ba zullum Dhe shemë u djetarë që i kanë cilja në qumë Por shemë u Mësmi ba zullum Do më dhënë mësmi amor ati parën Mësme vjeje dhe kështë mëra Po dë njëherë Mi ba zullum do më dhënë Mësmi ni mu me, me parë Apo mësme ullëzue Shemur, një anë i për nalt shikon për shumë lartësi e shikon një njëri poshtë atje duke hec një grobë është të hapër pak ma andej a i shkato es nuk e shet nuk e shet që ma andej ka një grobë ku mundet me ra dhe me me lëndua kër nalt e shet për mbalkon edhe këve që këshir ku është vija e zulumit këti nalt nëse këtë dhotë Unë as i si fole as i si baj kurjo. Ai vetë rrzhohet, unë sërzova. Kan dhën dietar, nëse ky onalt dhe mund të më i thonë largoju se kemë ra. Edhe nuk i thot ki kamur pjes në ramin e atila. Ktu dikush mund të më dha punë, kurjo nuk i bën. Ai vetë ro. As e kam çelun e gropën, mund të më dha diku shto. As unë se kam çel gropën, as, as se shtina as kurjo. Unë veç nuk fola. Ejoj, këtë rast kanë vonë dietar. E fol më vozhep. Po ndryshe ke marr pesë të lënduam në aty, apo nëse vdes në vdekjen atina. Pse se ti mund të më thonë largoju. Nëse ai nuk dëgjon, nëse ai ajo është puna e tij, ai lëndohet vetë pastaj. Atë shiko thadalej sallatu selam, besimtari është, muslimani është jo, vllai i muslimanit, nuk i bën zullum. Po doni an hakir pak minalz, nuk e dorzon. Nuk e dorzon. Çhëmon tani nuk e dorzon. Nëse duhet mi kontribuosh, o shija mos më lan ata. Nuk e lë. Kontribon deri maksimum me ashtotu. Do të smut me më morseve të mëshnoh. Nëse i varfër me kontribu me me, me ja siguroj mbijetesën aty e kështu më ra prej hakeve të njohur atë të, të njerëzit. Pastaj thot: Ali sallatu selam. Ai cili vrapon në nevojën e vllahut të tij, jo ani për njerëzve, vrapon mea me akrë ja, me ja nevojën e vllahut vet. Thot ale i salatë të seram Allahu është në nevojnë e ti Njani për muslimanve Ka nda nga koha e ti Me jasos një pun, një vlahut i cili ka nevoj Një gjemartli u tjetër, një muslimanit tjetër Thot ale i salatë të seram Nëse kjo është të jakrir një vlahut musliman punën e ti Allahu jakrir një punët këtina Dhe kjo është Këta, do më dëndë Nuk e ka të siguru me posë besimtarim اذكروا ان الله جل جلاله يادرزون تشتاطينا فصايت وثت پیغمبر عليه الصلاه والسلام ومن فرج عن المسلمين كربه فرج الله بها كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه فصلى عليه الصلاه والسلام حديث موجودين كوش اشرونني مسلمان بيني زورت مينيمو نوي مود موكان Një nevoj e cila nuk o domozdo dë shmëri Apo nuk o sprov Apo nuk o vështirësi Eksumera Dë njerë ka dikush zorë të madhë Dë dikush ja kryjnë ata Thot ale i salatu selam Ja kryjnë Allahu një zorë ditë dhe kiametit A sa zorë ka atë ditë Sa zorë janë atë ditë Dhe kush do që emlon një musliman Qiko emlon një musliman E mbulon Allahu ditë dhe kiametit Një anëni një muslimat, jadit do gabime, jadit do gjunaje, jadit do mokatë, jadit do rëshqitje. Edhe thot, une, si di, si si di për dërë dërë, dërë. Do më thonë, i ambullon nuk mirët me to, nuk angazhohet me to, po e mblon, e len pasër në publik. Thot, ale i salatës selam, e mbulon Allah o ditë në kiametit. Qkar përmenton kë e mbulon Allah o ditë në kiametit? Se s'ka njeri që diçkas duhet në mluhe. Po varë dikujt i zbulot, kitu një, dikujnë e në khirat E cili është a njerit cili fiton nga mbulesa e Zotit Dhe perdja e Zotit A i cili mbulon njerëzë A në shiko këtë adit për nga merit Alej Salatës e Nam Se sigur e regullon për nga mesam Imunitetin shushror Me emlu tjetrin Nësasot njerëzit kanë qef dhe jetojnë kreacin e të koritmës E thumbimit ha? Le ta di njerëzit ku shaki Thojnë për shemi Le ta morin vesh në të ruh Apo se domënon ajo është aq i rrezikshëm, as është von virus, as ngjitës është duhet doma pa çare me dal me kalluk ky ky ky, ky këtu ka vogë xuna, apo kshire filane ka këtu xuna. Kjo është munje alarma e madhe ndoshta sa ai është ismun. Nuk ka caktuar ti Allahu guardian mi, më thon njerëzve runi se çka ka virusin mos të ngjitë juve. Apo sallallahu alaihi salatu selam, kush e mblon ni musliman, Allahu e mblon ata. Andaj ajentin i shoçini e cila knaqët me të korit me ketë nga shëshnija në të koritëm. Një shëshni e cila, një gjemati cili knaqët me e zbulu, me e korit di kanë, ajo shëshni ketë e korit ta. Sepse kush, dhe dhonë, nëse ti dhu, qire filani, qire shka të banë e ta di njërëzi, kush a i filani, a i shëshnis të të ne, a i shëshnis mështimanë, më të qëka ke kontributi me e shënohë shatë, Unë nuk koj idejave që, që kjoj smuti, apo? Qikon njerëzit me një virus, dë një arëz din që ka me bo, apo? Nuk din që ka me bo, nuk mi afton e që kjoj virus i që shështu, që ka ki bo ati për më shnojsh ata? Për nga merja lejë salatu selam, kur argh në, në, në, në të arabot, si për nga merë, nuk thaj u një kitë smut, ju kaldova e cni, smutinit, jo, e, e, e paracit të diagnozën e smudjes dhe ofron të ilajsh, dhe nuk thonë të gzonju smundjeve të njërzve apo elhamdulillah musum kara apo që do të dikush? jo, sepse t'i e pjesë organizmit të shëshrijes t'i e pjesë t'i përfiton nga shëshria në gjëra tjera e si ka mundësi dikush mi u gzu virusit të organizmit gjematit kur erdo kur do të qa, qa jo e ke që ka në hangrë dhe ke nëse do pësohet apo qikosh që farthona ta mjekët na nevojitët Imunitet i tufës për formulojnë njerëzit. Njëri thotë, "Elhamdulillah, unë s'kam kur gjallë." Ato thonë, "Ne nuk na intereson tip se sikur gjallë." As ai, as ai, as ai. Shumë njerëz s'kan kur gjallë. Kan Ka imunitet fuqishëm, apo ato thonë, "Ne nuk na intereson." Pse? Thotë, "Derisa të sigurohom se shumica janë çnosh." E njëjtën Islam të ndëruar, xhamali. S'mjafton se ti e jshnosh. Ju thotë, "Unë jam mëshnosh, s'ka lidhje." Ti e jshnosh. Tu faleso esmu. Herdo kurdo ki mu smu dhe ti Kami ti smu fëmijen Kami ta smu di kanë Kami ta smu njipin Se Se Organizme i prisht E ku i kjetë organizme i prisht Smi afton që ti i to angra po Për momenti du shkam kur gjon Regull jam gjithë shka A jo kam e bo rolin e vetë Herdo kurdo Herdo kurdo Ma gjepër nga natyra e smundjeve Ato nuk para qesin simptomat jasht me minjar Smundja rinë organizëm gjatë E ma vole ka zonë se e, Ishtë mundi jetash A e ditë A në djetarë thon, të thonë Të mjekve Sa më shpejt që organizme e paracet simptomin për jasht Ashtë më shpejt është i munë qëm Ha? Mi bohe mjekim se, se shpejt e kap Sa më vojnë që e kalzonë andaj për nga natyra e kanceri cila Se kanceri vojnë kalzonë qka kije Unë kanceri ndoshta 4-5 vjetërin trup Mas 5 vjetë dhe thot Ej, si e mirë di shka Mjekë të thonë vojnë e kina morvesh A tje e ka prish kej, mrejna E shushnija e muslim Kur gjallot kur kujt smundjes tjetri, duhet me ruajt organizmin, organizmin e xhamatis. Çiqon një Ramazan kompletn senin hiç, pse e ki, pse? Se s'ka xhamat, organizmi nuk funksionon. Andaj sallallahu alaihi wasallam naformën në neve në kët hadith se imuniteti i xhamatis është shumë lëndsi. Sa më shumë të kontribuohet në imunitet xhamatis, aq më e sigurt është edhe individi. Se ku e merr imunitetin? Kur smuhesh, ku shkon? Përsa ty i mit doktor, të mit e e humbi imunitetin. Ku shkon? Ku ku ku ku shërohesh dhe ku i van dërmand vetvetes. Allora shikoj këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadith çadër çka ka deri me Buhariu dhe me Muslimi ka pejgamberi alayhi salatu wasalam nga Anas ibn Malik radiyallahu an ka than alayhi salatu wasalam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Çfarë ngjë dadit? Duket po di the Vendosin titullin Imuniteti gjematit, i xhamatis. Imuniteti i shoqërisë muslimane. Dhe çdo njeri pinëve duhet të më kontribu, ha, sigurisht që po na obligojn të djesh tës derisa të thon, ti detyrë ke. Si dush moralisht, si dush ta bojëna me policë, në respektu derisa ta fitojna luftën ndaj virusit. Çto thon? E njëjtit osheria ti Zoti xhelel xhelelul. Duhet me kontribu ma i vogli për muslimanëve Me erujt Organizmin e muslimanëve Cile organizmi muslimanëve Oshtë morali Dhe ajo përhura e fort Ajo roba efort, e fort E cile erun Erun sistemin imunitar Të muslimanëve Që he helbet unë edhe ti dhe aj Si individ smuhemi E ki organizmin e cili të marë Apo Andoj për nga mëri ale i salatu e selam në shumrë ja ditëve, kur i ka lavdruar shoktë vet, kur i ka lavdruar shoktë vet, por vetë si i ka lavdruar si shok, ja jo u ka dhënë edhe ni një, një epitet tjetër. A? Po shemoqor si titull i Al-Sunne i cili o ehlu sunne wal jamaa. Ehli Sunne ala jematit. Dietor kur kanë folur për ta, kanë dhane, këtë, kanë thënë ehli sunne dhe jematit. Çi këtë cilsi kush e ka i parë? Sahabet. Sahabët Pastaj, tu shku nga anë tjetër Shkon duke ranë no, Tu shku si gjematë, shkon duke ranë në individ Shkon duke u pakësue Apo, e pëse ju thamë samë Ju i në sahabët e mi Ehlisunë dhe gjematit Pse, sepse sistemi imunitar I imanit, të sahabët e shumë i fornë Musmun janë i atjeve që qesin imunitet Takë, e shnosh Ti sot me emonit smutin muslimanë Kuk i me nëzër Kuk i me, se s'ka imunitet që është një jam Shkojmë andaj ti e sheh njerëz që i prishin familja, bëh alkoliçar, bën pianec, kur kush nuk i drejton për ta. Edhe dikush do e thaif çafën ai. Apo vete gazjet. En kohën e sabah nuk ish kështu. Mos mund uni atë i thoshin atë këtu. Çfarë problem të ish mu? Se ka imunitet shoqënia. Atij edhe ti të zgudoishin me voket. Ja lep këto aty organizme voket, organizmin e jemalli i celi që ve voket. Kjo është. Andaj ti i ki rastet e vjetë me vet ngishtat. Rasmet e zinaj e zngishta Paramenoni, njani ka bo zinaj Në kone për një nësëm, dhjet ku shë aqaj Qaj edhe ajo gruja, dhjet okay. Sot, me bo, me bo sondaj Sa ka o shëshin e muslimane që i bin zinaj Që i bin në raki Që i bin korupcion Që i bin në amoritetet shumë ta Sa dhe nëmëri Kjo që farë argumenton Që që ka kjo diagnozen Se sa të punu diqka Diqka së funksionon Që që ka mujtë ato me në bin 150.000 njërzit Një njëri me bozi në, no, është një Dhe fun, në fund ka thama e sa me dhe kjy pështon të Allah u gjenit gjelë Pështon të Allah u gjenit luar Për shkak imunitetit shëshrijes Andaj shikok e ta ditë shkak do të pengamberi Alehi Salatu Seram Nuk ka pesu një anë i pi uve Deri sa ta doje për vlaun e ti Atë shka e do për veti Këtu të shpa për shirë Shikok e mentalitetit unë jam mirë Unë jam shnosh, shqyqirë Allah Jo, shqyqirë Allah Ti e shn Ta, si taket aj virusin të bedhe tije Se ti, i e pesë e shëshdijes Nëse aj e ka dhe ti du Unëse e kam, aj e ka Pa i tanë gjëtë tije, njëtë tije njëtë Nëse parania e të keqës është Sunë në da në dikush Elhamdulillah unë s'kam kur gja Kime pas një ditë edhe ti Se nuk mundet mu kalë një zarmë Njanit mi ju kalë shpia Dhe të këshia unë e mirjam Se aj zarmë hec Nëse ti zdel minimum e anala ta Kalët edhe tije E mu dhe mu kallë këtë ma adha, komplet Andaj shikall e i salat e samë që ka tha Ska besu një ani pi uve Shikall, shka besu një ani pi uve Dedi sa për vlaun e ti musliman Ta donë njëtën që ka e do përvejti Abo, të njërë s'ki ta katë në regull Ski mundësi në regull Se kombeten në regull Abo, s'u një bashkët i kujt Mi thonë më shimë, a i thotë një amë i smutë fizikisht Që mund për të bane dhe këtore, jo Ka një ani Mirë po, njoni munët Njoni kota katë, njoni ka mundësi Njoni i, i akadhan zoti dhuntien Edha i abstenon dhe qoro dhe vërbo dhe ta, i mshilë qit Tha Alei Salam nuk ka besu që kje Në kuptimi nuk e ka imanin E duhur që e kërkon Allahu të bareke Vë të jare Qikoni tjetër hadith nga pengamberi Salallahu Se ne ka transmitue imam Bukhariju Nga pengamberi Alei Salatu Vë selam Qëka dhëtë Alei Salatu Vë selam Dhëtë unsur e hake zalliman ka ne zalliman ose mazluma sallallahu alaihi wasallam dhe ky hadith do vetë çartson alo shumë nevojë e imunitetit dhe organizmit shoqërosh të xhamatit dhe shoqërisë dhe shikoj kurani kur kër ju flet njerëzve për shemb nuk thot o ti musliman as ne ajetin kurani nuk ka o ti musliman nje a dikur ka nje nje Vete kur të ishtë me dëni hafëns, vete, a ka dëni ajet, në Kur'an që do të oti musliman, që shto njëjes. Nuk ka, në Kur'an që a ka, ha, inë në lëmiminin e o lëmiminar, vërtet besimtarët dhe besimtarët, shumës. Ja e ju helledhine e menu, vavë, ki wawi qka, o ju të cëtë keni besuar, tokë bashkë, se ku i të majt i vetë, me qka i të majt i vetë, qka mund është me majt i vetë? Apo, nërsa thirja një jesë kur vjen në Kur'an O ti, filan, pengamberit A da e ru dretë për detë, Allah u gjenua Ja e juhen nebiju O ti pengamber Apo, njëri ka qef, ti vjen e thirja Mu, apo, une pak ma i veçan Si e kërkush, o i në gjematës munës Se sënë e ma Alei salatu sëram, është i rujtë të mpjallat Allah i fol dretë për detë, ti banë e qëta Ma djekanë Kur'an, Allah u gjenua i thotë Muhammed e sënë, banë e ti qëta Q Leja da, ajo i veçande ka zhjetë, zotë i unë të bareke u etarë, dhe ajë së përsëritët një sëri. Për nga me se në nuk përsëritët një sëri, ma djeme me menuë, që ajë përsëritë një sëri, dhe për thejesë Allah të bareke u etarë. Qiko, thirja kur anoro gjithmonë, o ju, o ju, pse o ju, sepse në organizëm grumbullit, shpoton individi. Thare i salatu sëra, ndihmoj e vlaun tanë, Qov zullum qar Qov ti bom zullum Qov qe o shkels Qov qe i shkelt E një njeri pi të praneshme Tha ja Rasulullah Une e një moj kune ka shkel dikush. Po që ishte një moj Kër këja të shkel Kjo pykja ka qenë logike Një ja, Rasulullah kër dikush e shkel Një vla të emin musliman Ta ma mune që ona i një moj Po kër këja të shkel Që ishte një moj Fjana i një moj si Dili krati Apo, dili krah Penjonsam nuk, nuk tha dili krah Arabët Arabët e kishin Lajës elune e khahon Ha Arabët e kishin poezi Kur të thirë vlajot Mosëvet Aan drejt asëndrejt dili, dili ndim Tani, dili kabiles tani Apo, o që më të thirë ti e shoki jot Ti Mosëvet, a i e ti fajtor A i tjetër, shkaj e rokti me ta Dili tani të ndim E Arabët To, ashabët ishtë në Arabë Tha një Rasulullah Unë, tash Tasharojnë se në E këna pas këta, po Qështë i bje e këna në Islam? I tha, a.s. Tahgjuzuhu Au, temnauhu min o dhulmi Fe inne dhalike në asra E rëtulloj a.s. Tha nëse o dhulum qarë dhavijot E te pa një musliman Kjo të bo, gabim Kjo të shkel, di kanë Kjo të hang, da, hakin dikujna Qishë mindih muë? Tha nale Nale, mëzboj e zullum Tha se kjo është ndihma ndajtina Nuk maja, a kja vla i jab, kjo ti du të minimua Abo, a kjetëri sahara gabim Abo, s'ka sahara gabim Dhe kemi përmen e me rasi që e ka të përmen e, Që e ka transmitu imam Ahmedi në, Nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam Kur një nomad I ka dhanë borç pengamberi sallallahu aleyhi sallam Borç Abo, shko që ka dhe më thanë Ndihmoj e vla unë tanë Kur on drejt dhe kur nuk on drejt Që kënë një fotografi pak manaj Erë një nomad Nomad do më do njëri shkretinës Jëton shkretinë ka pos Se Arab do në dy pjesë Arab qytetarë dhe Arab të shkretirës Ja ka më posë borç pare sam, do Pare për nga më mërë Ka artë e për nësam Dhe ka dhe njërë sholat Borçin Mi po ka fol pa etik Pa moral Pa edep Me e pa borçinë ja, sholat Njëri me për nësam Dhe të me fol Me edep me, me, a, Edhe nësë të ka borç Sa njëri e konë O sa u po di qadan, ej, u lezonit. Kjo aj të di kush ti fol. U lezonit. Përse sa u ka thonë Lena? Dhe e ka thonë i fjal, që lë është, kjo, kjo është ajo çka e bën muslimanin u kërnuar. Kjo kur e di se pengon sa më ka thonë kët fjal. A ka brat që ka thon këta? A ka a ka doni sekretar që e thot këta? A ka doni fosh që e thot diku këta? Çka i tha mëson? E tha pse vetë si duhet kraktila, po kjo kjo un Borgi kaunti la. A diti me fole, e ngriti zane, se kjo pun tjetër, unë i kam borç këtina, që ka tha, hella ma asahibit, haki këntum, e pse o, ju shoktemi së banët me ketë, po kja haki, ka borç, unë borç i kam, kër bon, vlav jot, jot, i jotë, shok i jotë, i ka borç dikujna, i ka hak dikujna, a ti mësit dhujtë, ti vla jam i e ti në haksa her, o vla jam i e lo e borç i më vlam, e drejta am e qunë vend drejten, andaj kër e pan jehudit, Muhammed e së sellim, e që shtu Allah i e maqilën dhe tokën, me drecin, adaj përmenë në gjëratën e kaluar, se zullumin Allah nuk e falë, adaj thamë, falu sa të dush, a gjërotë sa të dush, banë që ka të dush, si të bajë zullum, në ahiratu meselët tjetër, në këtë dunja, e lipë Allah u gjëlluvara drecin, adaj nga imuniteti qëqëriës, është qëli, imunitetin e runë, të farë, të në në në në në në në në në në në në në Dishka e cilën nuk takon A më në e në musliman Në e në musliman zullu më zban Sepsa e është ka në kaba musliman është musmukon zullu më qarë Musliman do më thamë mjë adhuru Allahu në gjellit gjellalu veç Qëka të këtë thonë Allahu në gjellit gjellalu Definicioni ma Maj për gjithë shumë Edhe ma Qisle kur gjo me dal piktip kër, Për këvizimi cilë ja E ki pa njërës ashtë Po thonë islami jak shtu Islami jak shtu Islami, islami ë Allahu is ta ka thon ju bani musliman kishin e unen tijll çka vaj, sa is 20 tijll çka vaj. Ana vet Allah uneve kur pe doni shivin. Ana atka, ana ka vet neve, apo kur pe doni uborrën. Kur pe doni jo këta dhe këta. Nçill Allahu e ka pushtetin absolut edhe tok, njërzit, se me e, përshimë, në tokë, por dashë të njerëzit se ka dashme e nderu jetën. E na bëshë mund të thot islamim këtu ja islamim, islamim nuk ka me besu Allahun tijll. Ti e besove se besova i vepronat ja. Islami është zbatimi, zbritja e dëshirës Allahut tonë. Po ti muslimani sikur i thot Allahu, o Zot, çka do ti më bëvon në tokë? Çeta do. Atërti e zbaton. E për i dëshirave matë më të mëdha të Allahut tonë, pas ha, pas mu ka musliman, më thon la ilaha illa Muhammed Resulullah, a është mu kon drejt. Ço vendai aty çka e do, ço vendai aty na çka, çka nuk e do. Kjo është atë që ka përmendë dietar nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Adin që kanë djerë imam Bukhariu, dhe kjo, kjo e tregonë, qartë sa është lartë nevoja, e sa e kanë gri, fejë Allahu Gjellegjellu, i mulitetin, ha, shoshëror. Sa duhet nga si individ me kontribu, do, do njëherë ma e nevojsh me osh mu konë shoshënia, e shto është e ti. Do njëherë ma e nevojsh me osh mu konë shoshënia, por shemë, qishme kuptu këta. Djetarë ka ndonë kështu. Nëse një mahal dhe ka vesh një muezin Apo vesh një imam Vesh ajt dimi le dzukran Edhe aje ka një nevoj Ka një pun dikun me familin e vet Ama gjamija mës me dal Aje smunet mukri në mazi Ta shka alë me zdijave Ka alë me zdijave Ruajt jaj E gjërave personalet ati E vladdi, gruja, familja, kështu mërat Dhe nga anë atjetat një farz Kifaje, shushror Po Nuk mundet më kriti kush çesa. Çka do të më bëni këtë rast? Kan dhënë dietarë duhet me sakrifiku ai nevojën familjare për xhamin. Për çfarë arsye? Sepse ruajtja e detyrave, apo mi muj vrasëdat e xhamis, e cila është nevojshëshrorë, ha. Ma kanë ndryshë. A po, se di kush thot, nisme xhamin për ti. Ma kanë ndryshë. Doktorë. You can smooth familja. Ama në spital veçanë doktorë. Edhe janë të prit 300 veta të smut atje Qytetit Abo të katunit Qysh du shmele Qpjes i ka shumë keq ama 300 veta 500 veta janë të prit Djetarë kanë dhonë qka me boki A me thane ka me vladin të smut A me shku qka janë të prit 500 familje atje qa, qa du të me boki Kanë dhonë djetarët Dut me anuka njërësit 500 hakë janë të letë fatje Këtu a një hak Abo nëse mundët me bashku i bashkon, së bashkoon. Ja, ka, kam Elanë Vladinë, kam Eshkutar. Kan thonë me rujt imunitet. Pse duhet me rujt imunitetin e shëshnijës? Sepas ka shëshnia si tasaj më doktor. Ku kimë me nejt po doktor? Po shkoj shëshnia, po shkoj imuniteti, domthoni i grumbullit ti s'at s'at të mo s'at mjekut kimi, kan kimi mjeku. Andaj shkoj dietar kan thonë, nëse dijen apo nevoja personale, me nevojën e xhamatit i jap nevojën e xhamatit. Pse? sepse kjo është më e shëndetshme dhe më e nevojshme që të ruhet shëndeti sezat, imuniteti individual. Shikoni. Ë eh, Hadith Bukhariu, nga Horej, an, Horejra, an, e kanë deri më Buhariu. Gabi hore radiyallahu anhu. Totë e hore radiyallahu anhu. E pranunë një ditë njëri të së në njërin e pejgamberis aleyhis sallam, i cili kishte biraki. Dhe ky njeri ka një hadith tjetër, kush është? Shoku i pejgamberis aleyhis sallam, së ka sinë djali i ri, ova musliman Masë jo po muslimanë së një kalon dhe gjunahe Dhe këta menë në mënyrë në të tërshme Muslimani Duhet një sen mësë me kalu dhe të tashona Mësë tja boj e vetës haval Habe së so sa kur gjah Këtu si të kalon e e ka rëzik Dërsa aja ulë kryët Thot jam di ba Allah u gjuna Kjo është shumë e keqe Shprej se janë të moja për mu shnoshki Dërsa kjo shkon të mjeku Dësa kjo e miraton që ka nevoj për ilace Për, për me e shnosh Deri do më dhonë Në këtë nivel Shikoni thot, E prunë njerit e përnë njeri samë Shumë përnë të rakijaj Sëndërën të rakijaj Thot e burera Dhe u përsërit të kjo Vintet e për nga mirë E mirë të dënimin e merituar Në basë të Koranit Dhe shkonte Prap vinte Prap shkonte Dhe erë një dit Thot e burera Erë një dit Dhe Thot si të një O është e një orë ligjë i zotit e barek e vëtjara Se kër një një për aki Kanë gjikohet Rifën Kur ka shëriat Zotit e barek e vëtjare Thot e borera Dhe e murë dënimin e vetë Dhe Të shkue Shkue Shkue kër kalën vijë e zullumit Të shkue Dikush pjatin dhe tha Allahit marroft Allahit balkoft Po shtërsoft Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Leje mo këtë pun, per aki, prap, per aki, azeve në zamë, e mërë dënimin Allah i dhe të marrofë mo, Allah i të përshërsofë, ahëzët Allah Abo, atërë, përgjëmë sa më ragojë Tani, regu këtër i tash, që ka ki mo, këj ka pira ki E ka mërë, abo, gjuna, atë, dëshkimin e merituar Tash, alas e shfritja E mirë, shfrirja jote, hakmarja jote, nuk ofe e zotin Kohet, a di gjojat, a unë nuk shprina me çka, çka duhet, çka duhet të bëj për veten. Ti nuk i vendos liçet. Tha pejgamberi s.a.s.l. la ta qulu haka dha. Mos thuni kështu. Ku, ku s'tha, pse po thuni Allah e marrốt? Pse po thuni Allah e marrốt? Tha, mos i ndihmoni shejtanit kundër ftina. Djetor që do të shpjegoj këta hadith kanë thonë, çish i ndihmon njëri shejtanit kundër vajt vet musliman kur ai banjuna? A diçi në mod? Ai banjuna atë kanë i bar. E koni i bardh me veti. Thot Kuku xuna ka mbaj. Nëse shoshnia ka imunitet, ka marr, do shoshnia ka dheu marr. Nëse shoshnia ka marr, atë un çog i vë veti. S'falet tyje, marr eksoj me radh. Ai thot po, po iki këtej. S'pas ka vën tu për mua. E atar ajë xhenni shoshni tjetër ku s'ja si thon çeta, ama ajë zhiten më thani, nëse e ka pini shishe e pini burre. Nëse vjen samba si një moni çeitanit, se ka mundsi ti e braktis pe imunitetin, e çe të ket komplet jashtë, aj e xhen në vend tjetër, e xhen në shoksh ai thot ats be këtu sones tam kur qjohet. Apo, baba prindi mund me vado një arkta. E sulmon e vlodën në doshka, ai thot po, atje e kanë rrugë prit njëri thot ats të se babaja sta do të mirë, nuk ta duë. Edhe pastaj nervozohet prindi thot më morun djalin. Ta marrë, se ti nuk i ekuilibër. S'di më bara s'mëshu. Doni har, e godet sa dëuot, i portat sa dëuot. A e gaboni xhunat ta thini godje e micit si me pasbon, si me pas vran dhieri. Allaj i, i, i trullovet don ekuilibri i trunit te vladit do shkabanave kjo. Nuk o normale, për kët xhunamë me, me mrrëç e kaqja apo për kët gabim me mbërtit kaq. Çka tha pejgambër sa m'sigoni? Ligji, imuniteti. Tha, mos i nimoni shejtanit. Nëse ka shejtani ka shtimë boni xhunat, ju mos ja, mos e shtyni me dalë kët komplet. Kjo është imuniteti i E xhemalluk, në ditët e nga mbesë sezem ka dhe disa pritërave por se neve ku nuk na premton me lush me Allahun te barekehu teala, që Allahu ta ruajën shoqërinë e muslimanëve, ta ruajë imunitetin e xhamatit të muslimanëve, elush me Allahun te barekehu teala, që Zoti i ngjëll jlaluhu musliman, kuqen Allahu te dihman, etimat e musliman, Allahu te mbolan fuqarot, skamorët, Allahu te tipasuron, etimushiran, elush me Allahun te barekehu teala, që Zoti i ngjëll jlaluhu ta mvonson me mri, muina e Ramazanit me shëndet dhe me iman, elush me Allahun te barekehu teala, që Zoti i ngjëll jlaluhu na mvonson me jetë me façë بارميمان ان امر الله وجل الله الشبيرت ميمانا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين